Sziasztok, itt a ClickPlay 43. adása, én Neurotik vagyok, és itt vannak a srácok velem. Mike, sziasztok! És Cigess, sziasztok! És most egy elég rövid kis műsor lesz, mert nem szeretem ezt mondani, de hát megint kevés a témánk. És azon azok van, is Azonban, hogy ne jegyetek megint, nem szeretek spoilerezni, de lesz benne pornó. Igen, Én is azt akartam, hogy az utolsó témánk elég kielégítő lesz. Jajj! Hoppá! Hopp. Ja. Ja. Ha napok Ked óta kérdező. ilyen poénokon gondolkozok, ne vicceljetek! egy A4-es papír ott van előtted, fölírtad el az összeset kézzel tóra. Tudod és akkor az első Jaj, igen! igen. E egy A4-es? Tényleg rendesen felkészültem, na, na jó, de elsőre kezdjük valami kevésbé érdekes témával. Ezek Ezt... is érdekesek, csak nem annyira. Hát igen, igen. A legelső témánk az például az, hogy a Titanfall 2 gépigénye kitudódott, vagy hát tudjuk a gépigényeket, és az ajánlott gépigény az elég izmos lett. Főleg, főleg videókártya terén, hogy kell hozzá egy 1060-as, 6 gigás videókártya. És az az ajánlott, tehát még nem is a, az ultra, a super, nem tudom milyen gépigény. Hát azt gondolom a, még az ami? a gondom, gondom 1080p négy igen, de mondjuk igen. szerintem még a, a minimális is gáz, az hogy 8 gigaram kell ehhez a játékhoz, minimumon, az hát kicsit igen. durva. Mondjuk videók alapján, meg stream alapján nem tűnt ez annyira hardcore-nak Hát nagyjából úgy nézett ki, mint az 1. De mondjuk most nem akarok hülyeséget mondani, nincs itt a fejemben, de a BF1-nek kisebb a gépigénye, mint ennek, nem? Ja, de az mondjuk jól optimalizált is a ja, beta alapján, alapján, tehát az egész, egész jól futott. Ez így a gépigények alapján szerintem PC-re nem lesz nagyon optimalizálva. Hogy nem lehet, hogy direkt fölé lövik, hogy utána megjön, és basszus, hát a commodore is megy. <gül> igen, igen, de amikor fölé lövik, azt azért csinálják, mert szarul van optimalizálva. Ja. És, nem a, és nem azt mondják, hogy akkor megcsináljuk normálisan, hanem, hogy jó, hát akkor legyen ez a gépigénye, és akkor le kell tovább szarakodni vele. Ez az nem remélem, tényleg igen, tehát ez a mióta ilyen gyorsan évente jönnek az új videókártyák, és akkor még nagyon sokat mondtam, mert amúgy gyakrabban. Ö, tehát, hogy szarnak az optimalizálása. Megyed az új videokártyát, majd azzal jó megy, az csak. Ennyi. Igen. Tehát, én nem tudom, igazából egy picit így több időt fektetnének az optimalizálásba, vagy, vagy nem úgy állnának hozzá, hogy, na jó, bele egy 10 60 akkor azt akkor el fog döcögni. De szögni. Tehát, ugye, egy az, hogy nagyobb közönséget is meg lehetne fogni mert megelsz, hogy akkor nem két ilyen, ilyen paks kettő. Jó, de ez nem egy free-to-play játék. Hát jó, attól és még valahogy rá kell venni az, az több, Többen vennék meg, hogyha kicsit barátibben benne a gépigény. Egyébként, ami én csodálkozok, hogy ezzel a DirectX 12-vel nem jött el az, amit Annó ígértek, hogy, hogy majd a játékok jobban ki fogják használni a régi videókártyákat is, és jobban fognak futni a régebbi videókártyákon is a játékok. Egy csomó tesztet néztem én is, jó, hogyha ugyanolyan szinten futnak dx 12 en a játékok, mint 11 en ha nem szarabul, ami, ami így tök vicces. És most tényleg ebben az irányán vagyunk el tovább, hogy, hogy el akarják adni az új videókártyákat, és egyszerűen semmi javulás nem lehet látni ezen a téren. Ráadásul ez Szerintem. egy Source Engine-es játék. Na, Mi még a mindig másik. Source Engine? Igen. Igen, annak a feltuningolt változata, tehát, hát tehát jó, hogyha még a, azt mondanám, hogy egy teljesen új engine, amit nem tudtak optimalizálni, vagy annyira nem értenek hozzá, vagy nem tudom, de hát, hát, tök ugyanúgy néz ki majdnem, mint az egy. De raktak jó, volna alá, akkor frostbite inkább, jobban jártunk volna. Jobban is Ez néznek már... ki a játék, meg optimalizált is van. Ezt szerintem már múltkor is beszéltünk, nem? hogy, tehát, hogy Electronic Arts, minden játék a Frostbite. Most már a, a sportjátéka is, pedig ott is az Ignite Engine nagyon durván be volt promózva, aztán semmi nem lett belőle, egy-két év után leváltották. És a Titanfall meg itt van a Source-sal, és minden más meg Frostbite-ot használ, még, a, még az RPG-jük is, meg az autó, autós játékaik is. Persze. És ennek meg nem adják oda. Hát én az elsőnél mondtam is, hogy ott, ott érthető volt, mert gondolom már... Javában elkészült a játék, amikor azt mondták, hogy na, jó, akkor az kiadó az iljé lesz. De most a kettőnél ott már azért. Jó lehet, hogy az úgy voltak vele, hogy nem akarnak annyit dolgozni, és az egyből az mégiscsak mégis csak könnyebben össze lehet hozni a kettőt, hogyha ugyanaz az engine van alatt, mint De hogyha hát, raktak volna a hát. másikat. De most a kiadóval meg szólhattak volna, a kiadónak küld egy-két Dice-os faszit, aki a Frostbite-hoz, hogy ilyesmilyen mutatja nekik. Azzal se lett volna szerintem plusz munka. Átküldik a Battlefield egyet, átszkinezik és akkor tájátam volt kettő. Ennyi. Az milyen vicces volna. Még 5 év múlva is ezeket a Battlefield skinezéseket fog nyögni. Volt elsőre a Battlefront, akkor, majd most lesz a BF1, akkor lett volna a Titanfall 2, lehet még a Garden Warfare-ből is ezt csinálták volna, és akkor itt szépen lassan minden ilyen átskinezett valami lett volna Frostbite 3 -ban. És egyébként a Garden Warfare sikölt a legjobban ezek között az átskinezések között. de tényleg? Igen. Hát az egy nagyon jó játék. Raktak meg a raktak tartalmat legalább. Mondjuk a Titanfall 2 be is azért több lesz, mint az egybe. A... Hát az mondjuk nem nehéz. Sokkal több meg lesz benne, legyen. sokkal többféle harc stílus, tudnak majd lesz neki. Kardjuk meg, mit tudom én. Az én azt csinálom, hogy az egyből teljesen kihagyták azt, hogy pimpelheted a titánokat, meg az ilyen. Nem tehát teljesen. Hogy belenyúlhattál, ugye a singlebe ki lehetett nyitni, de az, de az nagyon meg volt kötve a kezet, tehát csak ilyen egy-két lehetőséged volt. Hát igen, tehát a, harc, a harcot azt nem, nem lehetett rajta sok mindent csinálni igen. vele, hogy máshogy legyen. Tehát volt háromféle titán, arra aztán más fegyvereket tettél rá, és csókolom. Pedig aztán ekkora királyság legyen, de most gondolom, bele a kódba, nyithatsz ruhákat a karakterednek, meg, meg fegyvereket, meg kiegészítőket, ilyen ládákból. Vett festegetni, a festegetni a rá ilyen hülyeséget lehetett? Hát Csak jó, semmi de aztán értelme. Nem meg megváltoztatni? Mondjuk, mondjuk. Meg megváltoztatni mondjuk mondjuk a bemondót, vagy mi? Egy másik fegyvered legyen a titánon, vagy ilyesmi. Tehát de a fegyvert, ezt lehetett. lehetett. Lehetett? Azt lehetett, persze. És darabokra Tehát, is szethet? Hát Nem, nem, darabokra nem lehetett. Két fegyver volt a titánon is, mint a katonánál. Még a katonánál volt még egy antititán fegyver, de az, az, az, az, az ez ezen fölül. És a, a titánnál is ugyanígy lehetett a két fegyvert változtatni, de a fegyvereket ja, nagyon lett... Én a, a titánnak tán. lett volna 20 fegyvere, és abból döntöd el, Aha. hogy melyik legyen aktíválva, ja, hát és 20... abban még bele tudsz pimpelni, Aha. hogy a hát nem nem volt. Tudom, az egyik szájt legyen, meg ilyen hangtopítós, vagy lézer, ja. vagy akármilyen hülyeség. Na, az frankul lenne, de szerintem még a kettő lesz benne. két, két annyi fegyvert beletesznek, meg lesznek milli fegyverek is, és, és csókolom. Meg így mondhatnák, hogy nem tudom, mennyi változatod van. Összesen ebből. Mert most amúgy is a, a kódba is rengeteg a fegyver, azokat még változtathatod, meg minden. Itt e -hát. meg még nem csak a karakteredet tudnád ugyanezt megcsinálni, hanem a titánoddal is. Igen, tehát, tehát a szíjú, szíjú, hodod, de ott azért van lehetőség bőven. Tehát ott azért Igen. van annyi fegyver, meg akit ki lehetünk lokkolni rá ilyen kiegészítőket. Hát a kódnásos tartalommal volt probléma, hanem az újdonságok hiányával. Szerintem. És meglátjuk, hogy lesz ebből a Titanfall 2-ből. Be nem hiszem, hogy ráfunk ugrani. a legjobbokat. Ugra. Legjobb hát, ilyen gépigény mellett nem tudom, hogy... Hát a, a gépigény az nem tudja, hogy a, a videók, alapján, videók alapján egész jónak. É, ja. Meg a kampány is egész jópofa. Igen. A tényleg tartalom is lesz benne több, mint az egyben, meg ez a kampány is jó, fog sikerülni szerintem. Lehet, hogy ez lesz az egyik ilyen meglepetés játék. most ebben az ősziszezonban. Amire úgy senki nem számít, csak mindenki mondja, hogy jön a Titanfall 2, azt megjelenik, és mindenki fogja a fejét, hogy basszus, ez, ez egy jó játék. Úgy legyen. Így van. Mondjuk az egy se volt rossz. Csak hát. tartalom. lehet, ez, ez is lesz egy csomó DLC. Hát, szint szint tudom, nap, el, Ez is ingyen adják. Előrendelői kard. <gül> a ilyenek. Van Hammer. Ja, ó, csúnya dolgok lesznek Ezt szerintem ki is beszéltük És most pont rá is térhetünk a Forza Horizon 3-ra Ami a következő témánk Mert hogy épp most néztem Hogy DLC az ott is lesz És hiába van ezzel a Payeniver Cuccal Playeniver, mindegy De szerintem a Payeniver sokkal jobban hangzik Igen. Jobban kifejezi a Microsoftnak Az üzletpolitikáját, Hogy fizes bárhol téged és jó sokat sok fel a Microsofthoz, mert de. minden ilyen hibát kiaználsz. Ja, lehet, hogy elírták a plakáton tényleg, tehát a P-t akartok odair, de de és, a P- Na mindegy. Tudod megszokás. És hát ezeknek a, a, a P-eniveres játékoknak a, a lényege, hogy nagyon sokba kerül PC-n is. Konkrétan az alapjáték az 18 ezer forint, köszönjük szépen. És így néztem, hogy van, van ilyen 30 ezer forint körüli pakk is, ami az Ultimate Edition, ez a Forza Horizon 3-hoz és most olvastam egy cikkben hogy abba kapsz ilyen extrákat de abban még nincs benne a sok DLC amit majd külön kiadnak Season Pass formájában vagy itt valami Drive passnak hívják ja, nem, car, car Pass, bocs, így hívják meg még a mikrotranszakció benne úgyhogy hihetetlen pénz nyelű lesz és ráadásul még is. a PC-n sem működik mindenkinek hát bugos mint a ház, viszont marha jó ki igen. Hát, hogy ahol működik, ott nagyon szép a játék, tehát az... Ez... Én ezt nagyon fősorul. meg akarom szerezni, de hogy én a Windows store én ezért egy petákot nem fog fizetni, az Már hónap is ott lesz Steam-en. Hát nagyon remélem, hmm. hogy igazad lesz. Én ebben nem bíznék szerintem. Tehát ez a Forza ez nagyon húzó cím, ahhoz, <gül> hogy a Microsoft azt mondja, hogy, hogy miért nem ereszik. Az volt. Hát az annyira nem volt népszerű. Az, ami, az addig, volt, addig volt népszerű a Quantum Break, amíg nem jelent tehát annyira nem volt nagy a -e. PC-n sem lesz, tehát kíváncsi lennék az eladásokra tehát nem az, amit Xbox-on vesznek és kapnak egy PC-set hanem amit PC-n vesznek, arra kíváncsi lennék hogy a store-ból mennyien vették meg mert hogy nem sokan, az biztos hát én nem tudom képzelni, nem is készül statisztika amilyen ez a store hát igen most nézem, itt van a Gears of Fort 4 is ez is hasonlóképp 18000 forint az alapcsomag meg 28.900 az Ultimate is -el. Az igen. igen. És forzána is van egy olyan ultimater is, ami szintén ennyibe kerül. És digitális dolgokról beszélünk. Tehát, hogy, hogy valahol ennyi a kollektor, amiben jön doboz, fém doboz, mindenféle extra, season pass, minden, 30 ezer forint környékén szoktak már néha ja, szobrokat és beletenni. Forró. És akkor azért már tényleg letérte ez annyi mindent. Kapsz. Igen. És mondjuk egy dolgot nem értek szintén ezzel az áruházzal kapcsolatban, hogy itt van a Gears Forni egy Ultimate Edition Pre-order, tehát hogy előrendelhető, majd 10. hó 7-én fog megjelenni. De már a az öt csillagból kapott ötöt. De, de igen, ötöt, ötöt kapott. Tehát, hogy így... Hát a készítőknek már tetszik. <laughs> tehát, ki tud -e erre csillagokat adni? Már tehát... elkezdték fel. Vagy ez hogy működik? Mostikát. Vagy Ilyen ez úgy nem... működik, hogy, hogy alapból ötről indul, és aztán le kell azt rontani, hogyha valaki hozzáír valamit. Már lesz. húzzák felfele, hogy mikor megjelenik, akkor maradjon egy közepes. Igen. Ez lehet, hogy amit a, a filmek szokták, hogy már előre elkezdik csillagozni a lehet. Rotten Tomatoes, meg az imdb meg ilyenek. A Rot lehet. is azt hiszem már lehet szavazni a filmre, ami még ki sem jött. Ú, és most nézen ezt, amit múltkor beszéltünk, hogy milyen klassz, hogy kipipálja, hogy mi van meg hozzá neked. És így kipipál egy csomó mindent nálam, úgyhogy akár még meg is vehetném. Nálam az egy fos, Tehát azt írja, hogy 8 gigaramon van, amikor 16, és azt írja, hogy nincsen 2 gigás videokártyám, amikor az van. Tehát ez, ez a Windows Store, ez úgy fos, ahogy van. Forzalmas. És most arra leszek kíváncsi, adja az ég, hogy a Steam-en vegyék a Quantum Tehát, hogy, hogy legyen olyan ember, aki azért nem vette meg, mert store de amúgy imádja a Quantum mert annyira jó, meg minden, Aha. hogy még fél év után is megveszi, és hogy de mondjuk, nem egy nagy a tömeg, még... szerintem, tömeg hogy... szerintem. De még így is többen lesznek, mint a sztorban szerintem. Lehet. De mondjuk Steamen megveszik ezren, sztorban, mert megvették, nem tudom, 250-en. Csak <gibus> <se> mondtam valami. <gibus> Néztem, hogy a Gears of Four mérete az 80 giga lesz. Letöltés mérete, legalábbis ennyit ír így körülbelülire. Atyjaságos van A forzára ra mit ír? Ez, ez, ez, ez, ez, ez a, a röhely kategória konkrétan. lassan a Terra Winchester nem lesz elég. Hát nem. Istenem. Hogy fél ez rá Xbox-ra? Mert abban aztán nem olyan bővíthető a cucc. Hogy a kisebb van, kevesebb izével, textúrával. Kisebbek a textúrák, vagy mi? Ne gondolom. Egy nyílt világú játéknál még értem, hogy mondjuk a GTA az például 50 giga. Az, azon úgy látom, hogy ott annak tényleg van cucc, meg minden egy Gearsoft, for egy csőjáték. Itt a Forza-ra is azt írja, hogy 60 giga. Jó, hát az is nyitott világ, tehát végülis ott bele lehet magyarázni. Na jó, hát mindegy, a Microsoft tudja, hogy mit csinál. Bár nem úgy tűnik, de ők azt hiszik, hogy tudják. <gül> ne túl A jó drágán tudják, hogy mit csinálnak. Így van. Na, egy. Szóval érdekesek az, az, ezek az árazások. Arra akartam ezzel kiukadni. Hát így, van. így is annyira nem érdekes, mert mondtuk, hogy ez lesz. Hát igen. Ja. Vagy akkor Önnyire lemegy az áruk, ha kiön Steam ki <mé> Steamre. Ahogy Humble bundle megjelenik, hogy... Nem, te biztos, hogy ezt fogja csinálni a Microsoft, <mé> olyan nem lesz. Ugye az alapára az 18 ezer, és van benne egy játék. <mé> hát, körülbelül. <különböző. mé> és, és nem választott ki, hogy a charity hova megy, hanem mind a Microsoftnak <mé> Előbb lesz call is Bundle. <mé> <mé> a, igen. Pedig azt sem lesz róla. Nem, úgy szerintem a Microsoft most ezt talált ki. Ez mondjuk aránylag egy logikus lépés, hogy ugye Xbox játékot adnak PC-nek de ezt nem tudják a Steam-en, mert azokkal az árakkal nem tudnak versenyezni. Úgyhogy, ha kiadják újonnan, kiteszik a storeba, aki meg akarja venni első nap, az úgyis megveszi, fél év után, meg amikor lemegy 16, 14, 15 ezerre, akkor meg már kutyát nem érdekli, kiteszik Steam-re, aztán kész. Hmm, Tehát, így fogják lehet. csinálni mindig. Ha beválik a kvantum rékes dolog, Persze. Ja, úgyhogy most akkor mindenkinek meg kéne venni a Quantum Break-et Steam-en, nem? Hogy lássa a microsoft hogy, hogy ez a jó út. fogják megvenni. Tehát a, a Steam-et azért az sokkal felhasználóbb, platform. Sokkal többen is használják. Ráadásul nagyon sok embernek ott vannak a barátai, a közösségek, meg minden ilyesmi, meg a játékai is. Most miért vegyen store-on valamit, ami... Jó, hát akkor még nem tudtuk, hogy ki fog jönni Steamre. Sőt, a Microsoft azt mondta, hogy nem fog. De az ember az mindig bízik, úgyhogy lehet, hogy sokan voltak úgy, hogy reménykedtek abban. Meg végül is a Quantum Break az maga a sztori, meg az egész jó, csak maga a játék unalmas, fapados kicsit. Ja, hát ott igazából az van, hogy a, a filmjelentek vannak összekötve némi játékkal, én úgy hallottam, tehát itt marasok benne a felvett anyag. Hát mondjuk úgy csinálták, ugye, akik a új írtam akartam mondani, az ellenvéket, igen, és az is inkább ilyen filmszerű tud. Az is jó voltam amúgy, de így belegondolsz, az szinte tök ugyanolyan, mint a Quantum Break. Tehát uh -huh. ott is a story meg a videók vitték el a hátán a játékokra, amúgy az első percben ugyanaz csináltad, mint az utolsó. Igen, a játékmechanika az nem túl változatos sose. Igen. de most az, hogy fényen levetted a pázsot, hát de. Tehát 10 perc után láttam mindent a játékból, konkrétan. Igen, igen. Zseblámpa, lelövött, zseblámpa, lelövött. Igen. De ott a story az, az nagyon jó volt, és itt is amúgy a story az dicsérik, hogy ez tényleg jó. jó meg lett csinálva. Mondjuk ehhez a remedy mindig érted. Hogy reménykedjünk, hogy majd jön a Forza is Steamre, Mondjuk egy jövő nyáron körülbelül. Én arra satszolom. Nem tennék le pénzt. Nem tudom, nem, ugye most hogyha, ha a Quantum Break átjön storeból steam Steamre, akkor most igazából ez most, vagy az, hogy most azt az egyet áthozzák, mert annak lehet tényleg ennyire szarokoltak az eladásai, és akkor más nem hoznak, vagy hoznak minden. Ja. de hogyha meg azért hozták át, hogy szar lett az eladása akkor hogyha valami a jövőben szar lesz a store-on, akkor azt mind át fogják hozni valószínűleg amúgy furat, tehát hogy szar az eladás és még több pénz beleölnek, hogy át tudjon menni Steamre. re hát ha ott valamit nem mert tudom, tudnak mert szerintem ők már látjuk, hogy ebből itt már nem fognak nyerni egy petákot sem mm. szerintem hát, nem kéne elrejteni a játékaikat amiket el akarnak adni ez mondjuk nem lenne egy rossz szem igen. mondjuk most a már, hogyha ott van hallja. Most már ott van az ember az áruházon, és rákattint a játékokra, akkor most már bejön a Forza Horizon, Ultimétel isön. Nem tudom miért az jön be, mert ha arra az ember rákattint és meglátja, hogy 28.900 forint, akkor hogy bezárja az egészet. De amúgy most is itt a Forza, alattóta Tomb Raider mellette meg egy rohat passziánsz. Tehát, hogy, hogy ezt... Oh, isten! Hát figyelj, ez olyan, mint a Microsoftnak olyan pasiánsz, mint a, a Nintendo-nak a Mario. Na, <laughs> <Viccelj. laughs> Ez, oh. Ezzel tudnak operálni, kérnek Tehát még jó, hogy nem aknak első. Yeah. Szóval van tényleg, az nagyon hiányolom minden. <gül> Biztos lesz valami modern. Ó, nekem itt van, nekem kitette hát a legjobb értékelésű játékok. A ja. Majong után a második legjobb. Jó. Ja. Ők tudják. Na mindegy, szerintem ezt is kivégeztük. Ja. Mehetünk tovább a cségó vizére. Vizek igen, igen. Hát ez sem egy nagyobb lélegzetvételű téma. Csak annyi, hogy érdekes hogy most már a jövőben elsport közvetítéseket Cségóban nézhetünk VR headset -tel. Ami egy tök érdekes volna, szerintem. Hogy, hogy erre így érdekes rámennek. a lófaszt. De, miért? Ez tök, jó, ez tök jó felhasználás. Ha azt nézed, hogy a, a Twitch milyen ne, rohadt népszerű. Ne, nem, ez nem tök jó felhasználás. Miért? Ez az, hogy van a valvéknak ugye, Steam VR, akkor most tegyük bele mindenbe, ami val. Jaj, jaj, De, De a is. azon gondolkodtam, hogy ez úgy lesz-e megoldva, mint a Dota 2-nél? Tehát, hogy ott fogsz ülni egy virtuális térben előtted a képernyő, és körülötted látod a statisztikákat, vagy pedig úgy, hogy benne leszel a játékban? Mert szerintem inkább előbb. Hát inkább az utóbbinak van értelme. Az előbbinek nem sok. Bár ha úgy veszük, hogy a Dota 2-nél is így oldották meg, akkor... Igen. Most már elbizontalanodtam, hogy hogy fog ez kinézni. Mert én most így mi előtt. És akkor ezt mondtuk, hogy majd lehet hányni fognak az emberek, meg minden, meg hogy beteszik oda, de az mondjuk tényleg tök jól néznek ide, hogyha úgy csinált, mert a ott a 2 dolgot, hát akkor most, tehát ezért amúgy se vesz senki VR Úgy meg még úgy Ez egyébként már egy működő szolgáltatás, mert be teszem a is, vagyis ez a weboldal, oppá. Most én elindítottam és elkezdett nagyon hangos zenével elindulni a dolog. Tehát, ez már most is megy, csak nem élőbe lehet rajta nézni a közvetítéseket, Ó, basszus. Már megint nem indítottam is megint. Na jó. Mondom, <gül> ki... Igen. Kiderül, hát ha ebből kiderül, hogy mi a túrót lehet ebbe csinálni. Nem, nélek, na szóval ez érdekesen szóval. van megoldva. Elinkelem nektek is. Tehát ez úgy van megold, kicsit ilyen hibrid dolog. De szerintem marha jó. Úgy van megoldva, hogy te ott vagy a pályán, az egyik sarokba gubbasztasz. És te látod. 3D-ben, ami körülötted történik, meg van mellette, egy, mintha egy kivetítő lenne. Amin látod a, a játékosnak a mozgását. Tehát, hogy azt is tudod így nézni, mint hogyha mitől olyan stadionban tudott valaki a nem tudom hogy adik sorba, és ott látja a pályát, meg kivetítő ott van, amit a, ami a kamera vesz. És azt de most is tudja itt ez, nézni. ez a sarok, például lesz fix. Hát úgy látszik, lehet, hogy vannak ilyen fix kamerapontok a pályákon, és akkor onnan tudja így nézni az ember. Hát, nem hát. Ez ilyen, ez a beletették tök jó extra, meg minden, de. Hát. Én kipróbálnám azért. Hát jó, nem mondott. Valószínű az lenne, hogy egyszer próbál és akkor. Hát ilyet is láttam. Tök jó, és soha az életben többet nem érdekel a dolog. De hát próbálkoznak. Tudom. Nekem nagyon az érződik, hogy most ugye VR, VR, VR, akkor nyomjuk rán mindenre. Hmm. Halló, így csinálj VR mikros. Olyan még oh, nem is rossz ötlet. most képzeled, hogy benne van 3 d a kaja. 3 d érted? Így forog. <gül> Olyan, mint a ja, ezt most lenne. így tudja, basszus. Én... <gül> Foroghatsz 360 ban mint, mint a benne lévő cucc. Ja, ja. Lenne egy kamera és akkor így leülnél, felszennél a hetszet, és akkor így látnád, amit a szendvics lett belülről. <gül> és hogyha rossz szendvicset teszel bele, akkor beányhatsz tőle, úgyhogy vigyázni kell vele. De mindig ez van, tehát ha valamit De felkapnak, tudom, akkor azt mondják. Nem, ezzel kapcsolatban ilyen negatív, csak nekem nagyon az jön le belőle, hogy több az, hogy már ha itt van ez a kibaszott hetzet, akkor tegyük már hozzá valamihez. Hát egyelőre nem tudnak vele olyan dolgot kezdeni, amire azt mondaná mindenki, hogy hülye, ez tök jó, és az nekem kell. Úgyhogy mindegy, belepróbálnak kóstolgatni szerintem. Half-life 3. <laughs> <laughs> jó, hát. Igen, ha azt megjátszanák, és azt mondanák, hogy hülye, viárba ilyen klassz dolgot lehet vele csinálni, akkor. Ezt hát is sokan rohalnának a boltba. De azt nem játsszák meg, szerintem. Nem. Nem. Még Half-Life 3 se lesz, szerintem. Nem Sajnos. VR. Viszont Batman-es VR az lesz. Lehet venni hozzá ilyen kiegészítő füleket, meg ilyen maraságokat. A füleket? Esküszöm. A PSVR-hoz rá tudod tenni a Batman füleket. meg Ó, az, az nagyon ilyen Ú, az, az, az már nagyon 3D, az már 4D, nem? Tehát ott már oda is nyúlsz, és ott is érzed, hogy Batman vagy. Igen, igen, és akkor azt, hogy csak ne ugorj az ablakon. ott szóval felveszed egy ilyen jelmezt is, és így, o, így oda nyúlsz a mellkasodhoz, és így érde, érzed, hogy így, Jó, oh. <gül> Nagyon előröm mentem ezzel a témával. Te ja, majd Most. lóksz az ajtó felett, mm. aztán az anyádat meg silent Take dánolod vagy nem tudom. <gül> <gül> <Igen>. <gül> De teljesen beleéled magad. Tudod, jön haza anyuka, izé, boldból, és akkor így benéz a fiát, megnézi a szobában. Ja, megint nem vagy, jó van. <gül> Lát, látja a füleket, meg mindent. Ja, <gül> igen. Tudja, hogy <nyilván> mire játszik. <gül> hát az, é, az is egy érdekes tudsz lesz egyébként. Mondjuk abból még semmit nem VR. mutattak, úgyhogy ki tudja még mi lesz az. Hát volt így, tehát kipróbálhatták már emberek a Gamescom-on, és ott majd be. Nagyon, nagyon keveset. Hát ilyen belső nézetes. Hát nagyjából úgy a kicsit ki, mint egy erős rail shooter. Te ott vagy Batman, örülsz, és akkor néha csinálni is tudsz valami. Hát ez szerintem annyira nem fog működni, de ez a Batman hát, játék az nekem mindig ez a külső nézetes, ugra-bugra, össze-vissza. Kombózás is. Ezt Igen, hogyha most kicsit más lesz ebbe az, F miatt az FPS nézet miatt, akkor az már szerintem borulni fog. Tehát majd meglátjuk. Meg FPS-ből egy, ez egy unalmas tud, ha azt nézzük, mert mit szokott csinálni Batman bunyózni. Tehát FPS nézetben látsz két öklöt, osztjá. <gül> Még néha egy ilyen egy ilyen ingot, aztán csak valamit így eldobálgat. FPS-ből lövöldözni kell, azt meg Batman nem nagyon szokott. Ennyi, hát azért csináltak ezt a Cadam City Impostors játékot. Lehet igen. lövöldözni, és mégis Batman. Vagy hát majdnem. <gül> Na jó, úgyhogy ennyit a VR-ról. Igen, mondjuk abban csigeznek az igaza van, hogy nem nagyon tudtak így belenyúlni olyanba a vr ről Amire azt lehetne mondani tényleg, hogy annyira jó. Ezt érzik szerintem ők is, ezért apáloznak, mindenben próbálnak belenyúlni, hogy valahogy rá erőltessék, meg, meg Ez kicsit olyan, mintha bizonyítani akarnák, hogy de a vr ra szükséged van. Nézd meg! Mert nekem a válvával ez a mozgás nagyon nem tetszik, hogy úgy tudsz mozogni terekbe, hogy így oda teleportálod, és akkor ott megint tudsz egy Na, ilyen két lépést van. így menni. Ja, ja, tehát ez nagyon nincs de eltalálva. Hát ér, ez egy egy egy já... fedni, de ez lehet, hogy tud fedni, csak. Ez játékfüggő is. Tehát lehet, hogy valami játék ez teljesen Ja végig így van. Minden, ami Vive-ot használ ilyen. Ja. Csak mondjuk, egy ilyen kis adott területen tudsz mozogni. Mondjuk ha nagyobb területed van, és mondjuk egy biliárd... Hallottam ilyen biliárdos játékról, hogy mint biliárd az, az asztal körül, és akkor ott is tudsz így teleportálgatni. De ha van elég nagy helyed, akkor körbe is tudod járni az asztalt. Tehát azt érzékeli a Vive, hogy mekkora a te helyed. És hogy támaszkodsz rá az asztalra, ha nincs ott asztal? Hát, <laughs> <az esek közé. laughs> Azt mondjuk kér, Látod, az egy érdekes búcsánat. kérdés. Se, szerintem sehogy. Hogy kihozna kihoznak két. alkalommal. Kihoznak két segítőt, aki, aki nézi, hogy, hogy hogy játszol, és akkor mindig alá tesz egy ilyen ikea a bútordalapot, tudod, akkor azért <gül> támaszkodni. Vagy, vagy? Vagy? Veszel egy biliárdasztalt. Veszel két át áthívod haverodat, és akkor olyan lesz, mintha tényleg biliárdoznátok. Na de akkor minek a vibe, ha már van egy biliárdoztal? Mert, mert az virtuális. biliárd? Igen, ja, igen. Tényleg, bocs. Hát <gül> te még ezt meg a hülyének is megéri, basszus. De azonnal. Jaj, <gül> és az a viszont, hogy a biliárdoztal olcsóbb, mint a két vibe. Igen. <gül> hát igen. jaj. jaj. De ha a van, akkor a VR-rasztóval körül lövöldözni is. Már mondjuk, ha van két vizipisztolyod, akkor megint megoldottátok. Pert. Igen. Át van ez gondolva alaposan. Yeah. Én azon csodálkozom, hogy nem jöttek be olyan új játék típusok, amire azt lehet mondani, hogy hú, ez tényleg, ez, ez, ez kell a vibe, vagy bármilyen VR cucc, és ehhez kellett ez a technológia, és ez most itt működik, és jó. Mert még, még hát talán az érintőképernyős játékokra is lehet mondani, Angry Birds meg a társai, hogy ahhoz, ahhoz kellett ez a technológia, és ezzel működik jól. Te maga a sétaszimulátorokat tudnám mondani. Ami úgy, hogy ha a haz VR akkor az hozzátenne az élményhez, mert ott ott nagyon nincs más, csak a körülötted lévő táj, és ha azt még közelebbről tudod nézni, akkor az lehet, hogy dob a hangulaton. Vagy most lesz De. valami a vilámparképítős cuccot, meg biztos kipróbáltod vive a cuccokat, hogy így no, az is. Akkor... jó, az például tök jó, igen. Az mondjuk lesz lehet. Úgy itt a fotelbe, és a közben meg a hullámvasúton is híves. <laughs> <laughs> és lehányod a monitort, amire már úgy lesz szükséged, mert már van egy Vive a fejeden. nem kell monitor. Mert például az autószimulátorok, én abba is el tudom képzelni a belső nézetes műszerfalos cucc. Tehát el, vagy autók, az űrhajós szimulátorok, azokból egy nagyon jó. Igen, hát, van, hogy a, igen. A, az Elite Dangerous-hez is van abból ilyen vibe támogatás, már, vagy VR támogatás. Hát ott is érdemes. Az a baj, hogy nagyon sok játék műfajban ezt nem tudod belerőltetni, mert nem. nagyon sokszor kidobna a hangulatból. U, meg ezek a játékok is tetszenek, amikor így röpködnek körülötted dolgok, és azokat így le tud lőni így a 3D térbe azok mondjuk szerintem tök jók, az ilyen ügyességi lövöldözős játékok. Hát nem tudom, nekem ez akár úgy hangzik, hogy... olyanban, magyar, magyar. Ja, Én csak annyit akartam, hogy nekem ez úgy hangzik, mint amit 5 perc után megunnék, de csak ennyit akartam mondani. Én, én legalább fél óráig is tudnék feljátszani. <gül> <Szerintem. gül> nekem Nekem egy ezekre a vajvos irányításos dolgokra most így eszemültött, hogy milyen játék stílus tudná uh, reneszánszát élni bennük, Emlékeztek ti még arra, amikor olyan kalandjátékok jelentek meg, amikor FPS nézetben egy fix pontból tudták nézni? Igen. Például a Mist meg az ilyenek. A, ah, na, na, az, az, az, az, meg a Dracula meg ilyenek. Na, na, az, az működnek. Az például, az, például, itt kurvána egy reneszánszt tudnának élni. Tehát egy az egybe ez volt, hogy fix helyen nézel, csak akkor még nem tudták nézni. Igen. U Úgy tényleg. Mert ott Olyan. is csak teleporttáltál végül is. Igen, tehát ott is kattintottál, oda ment. Igen, az akkor működnének. Nem Na, az még már se, volt. És az eleve kontrollerrel tudnál ott meg benézni minden alá. Persze, persze. Tehát az a az a ban működne. Ja, de. kihúznád a fiókot, hogy belenézz, meg ilyesmik. El a, a képet a falon, és ott lenne a széf, meg ilyenek. Ja, ja. ja. Mondjuk manapság meg már nincsenek ilyen játékok. <laughs> szóval. <laughs> Ez a baj. Valahogy eltévesztették a kort ezek a játékok. Hát nem, ezek úgy kihaltak, nem tudom, hogy mikor voltak ezek menők, úgy, a menők kutya, jó, tizen pár éve. Hát hogy a 90-es évek környéke valahol, hát a 90-es évek vége, 2000-es évek. Hát még azért ott 2000-esekbe jött. Igen. Kettő az elején. Mi hát, most is van egy pár ezek? most is van egy pár Kickstarter project, meg van egy magyar fejlesztés is, amilyen ilyen miszt utód akar lenni. És helyettőleg egész jó, de most meg nem mondom, mi a címe, de az is ilyen típusú. Bár mondjuk ezeknél már nem teleportálgatás van, tehát itt, itt már bejárod a területet konkrétan. És úgy oldasz meg dolgokat. De például tényleg az ilyen logikai feladványokra épül kalandjátékok, ezek simán lehetnének erre készítve. Jaj! Ja. és ilyen kis területen, hogyha tudná toparogni, az külön adna hozzá. Uh -huh. Nézedődni. Volt egy ilyen tagdemó, is azt hiszem, a. a Dota kettőből az árusnak a kis bodegájába tudsz így mászkálni, meg kinézegetni az ablakon, meg ilyeneket. De Tehát ebből igazából tök jó játékot lehet kihozni ezzel. Mondom, ez itt például egy ilyen második eljövetelt tudna megélni. Hát az abban nem nagyon kísérleteznek, bár lehet, hogy mi sem vagyunk otthon a VR témában nagyon. Nagyon-nagyon, értitek? Úgyhogy csak minket kerül el. Hát meg azt, aki nem akar több százer forintot költeni erre, mert azért ez nem egy, nem egy olcsóság. Ja, hát én akarnék, ha volna miből. Jó, hát hogyha nekem is lenne fölösleges 60 millió, akkor én is vennék egy ferrari <gül> érted? Na jó, nem, ferrari nem, de érted? Nem. Hát akkor egy VR-et VR vennék, most arról beszélgettünk, oké? Okay? Igen, egy VR-et vennék, meg egy olyan gépet, de. Majd hogy a autós érted... podcast a mehet, azt mondhatod, hogy Ferrari-t vennél. <gül> ja, igen. De például, mondjuk most itt, itt van ez a vr os dolog, úgy, tehát annyira nem érzem hiányát. Tehát, sőt, sőt várjál. Ha de... sok pénzed lenne, akkor megvetnéd a Forza Horizon Ultimate is, is. Azt akkor se venném, Ugye? Nem venném meg, mert jó az Steam-re. bocs. Sőt, Ibasz. lefizetném azokat az embereket, akik meg akarják venni a storeból, és inkább kifizetem nekik, csak vegyék meg Steve-be, hogyha nagyon sok pénzem lenne. Ha nagyon sok pénzem lenne, ja. lenne felvásárolnám a Microsoftot, és megszüntetném a store <laughs> Csak ezért. Utána Igen, rögtön el is ezért. adnád a Microsoftot. Eladnám a, a Sony-nak, vagy nem tudom, tökényleg. <laughs> Menjenek innen a francban. <laughs> Jaj, egy csúnya világ lenne. Így van. Division-t se vennék belőle, amúgy. division -t? Hát... Igazából én is sem. Jó vettek. Ez a vicc egyébként. Tehát én ezen tök meglepődtem ezen a híren, hogy 2016 legjobban fogyó játéka a Division lett. Tehát a Ubisoft marketing gépezet jó működik, ezek szerint. Kodokat is sokan veszik, mégis szar. De hogy szar az jó. Jó, de ez nem Most nem arról szó. Hát a Division-t is megvettem, aztán a sírok, hogy. Én nem csinálhatok egy jó játékot. Mikor hogy nézem, a top 10-ben van még a Far Cry Prime-mel, például egy egész jó kis játék volt. Ahhoz képest, hogy attól az meg szinte semmit nem promóztak, meg csak úgy hirtelen betoppant. És egész jó lett. De ugye ez, ez hogy került oda? Jó, mondjuk a marketing tényleg, tehát ezt nagyon sokan előrendelték. Csúgy. Igen, és egyébként a beta-ban úgy látszott, hogy ez egy tök jó játék lesz. Csak hát, nem tudom. Most egyébként jött ki egy nem tudom, hogy úton van egy update. Annyira nem vagyok ezzel képbe. Amiben elég sok mindent javítanak. Múltkor néztem erről egy videót a Youtube-on. Tehát ilyennek lesznek például, hogy nem kell fél óráig lőni valakit, hogy meghalljon. Ha éppen mész és lövöldözöl mobokra. Meg egy kicsit nehezebben fog az ember meghalni. Tehát Nagyjából csak annyi update, hogy a csúszkákat tologatják, tudod, hogy Belegyom, mennyi sebzés, mennyi, sercés, mennyi Aha, izé. Aha. Tehát, hogy ilyeneket csinálok? Meg jött ki hozzá olyan DLC, ahol, bár ezt lehet, hogy már beszéltük, ahol ilyen, ilyen a barlangos föld alatti. Föld alatti. Aha. Szótször, az, azok a föld alatti izék vannak, ahol ilyen random, generált területeken lehet gyilkolászni, de hát ott is ugyanazt csinált folyamatosan. Meg abban a videóban is, ahol a srác marha lelkesen beszélt, hogy de jó lesz a következő update. Ott is kb. azt csinálta, hogy végigment egy mission aztán az elejét újra kezdte, és megint. És megint. És ilyen, mint a mókus kerék, tudod. Csak egy tekered, tekered, és nem hallasz sehova, de a végén nagyon sok legendary cuccod lesz. De jó neked. De nekem itt lett legem a, a division amikor látszódott, hogy, hogy a Ubisoft tényleg azt várja, hogy ezeket a küldetéseket te 10-szer, 20 és örülsz neki. ezek az MMO részek erre épülnek. Csak ezt úgy is lehet ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy élvezhető maradjon. Tehát, hogy valahogy a hangulat, meg nem tudom, tehát itt például egy normális sztori sem volt. Tehát nem, csak nem. így mentél egymás után, is daráltad. Csak hát a hangulatosabbak voltak az élőszereplős videók, amiket csináltak még a játék előtt. Igen. Tehát annak jobb sztoria volt, basszus, meg több érzelem volt benne, mint a játékban. It, it, ebből egy olyan jó játékot lehetett volna csinálni, mert annyira adná magát, például a fedezékharc, meg az akciók, azok, azok nagyon jók. Ez a loot rendszer, ez is jó. Jó, mondjuk egy kicsit bele lehet beszkálni, de hát ez, hogy fegyvereket szerzel, ruhákat szerzel, meg minden, ez tényleg nagyon jó ki van találva, csak egy jobb világ, meg univerzum kellett volna, vagy, vagy nem is az univerzum, csak hogy jobban megismerd azt a világot, amiben játszol. Meg, meg nem Én tudom, így... tehát meg a multit, azt nagyon elcsözték, nem tudom, azóta változott-e. Ebben az update-ben, amiről beszéltem, ott csinálnak valamit, hogy még jobban feldarabolják a játékos bázist, hogy talán nem tesz olyanokat egy helyre, akik az egyik kinyírja egy, egy lövésre a másikat, a másik még csak pislog egyet, és így nem tud mit csinálni. Tehát lehet, hogy ez. De hát nem tudom, hogy játszanak-e vel annyian. Jó, hát amit látjuk, sokan megvették, úgyhogy lehet, hogy van játékos bázisa most is. Hát, hogy az két két le... pozitívom, hogy a hogy a csalók nagy részét kiírtották. Hát ha legalább azt. Yeah. Meg most vannak arról is hírek, hogy, hogy tesztszervereket fognak üzemeltetni mindenhol. Aztán PC-n is lesznek tesztszerverek, ahol fel lehet lépni, és meg lehet nézni a még élesre ki nem került újításokat a játéknak. Csak most nem tudom, hogy azzal is mennyien fognak játszani, ha eleve a játékkal. Szerintem PC-n már olyan sokan nem játszanak. Hiába vették meg ilyen marosokat. De most ennek a tesztszervernek, hogy maga végig is mi lényege van? Tehát most felmész, kipróbálod az újdonságot, tök jó, és hat edzik, ha nem beteszik. Tehát akkor lelkileg felkészíti. Ez nem, te ezt nem. Ezt. általában innen szokott visszhang lenni, és ha igen, nagyon igen. gagyi, akkor nem teszik be. Itt vannak visszajelzések. Ja, Tehát akkor a rászt is ezért lett egyre jobb és jobb. Lett jobb? <laughs> Na ugye, hát ezt mondom. <laughs> de rászt még nem forrtok ki magát. A de, düdésen. de én feltettem hozzá azt a frissítést, hogy mindent megold. Igen, az uninstall Igen, meggyavása. azon a gombbal kellett telepíteni. <gül> Ingyenes Ingy DLC. A múltkor fölléptem egyébként, és játszottam vele kerek 5 percet, amíg azon, hogy fellépek, lépek 3 métert, jóval hátba lőttek gépfegyverel, akkor majd később visszanézek, amikor lesz valami server és Nem az lesz, hogy hogy ez ez a lázba egyébként marha vicces. És nem jó értelemben vicces ne higgyetek, Neunak nem vicces. Nem, nem Az úgy vicces, hogy ha, ha, ha, ha, ha hanem hogy rühű. Ha, hogy amikor, ha, amikor szegény Neu megvette a rásztot, akkor úgy istenítette meg minden, megvettük mi is, játszottál. mondani, van. hogy mekkora egy fos, és most már, most már te is azt mondod, hogy hát ez annyira nem jó. De nem, tehát ez a része nem jó, de egyébként tehát a játék sok... sokkal többről szól lennél. Hát tényleg, hogyha ezt az egymás öldöklését kivennénk, akkor ez egy ilyen tök jó menedzsmentszerű valami lenne, túlélős, hát együtt dolgozós. Vannak, vannak PVS szerverek szólsz. egyébként, ahol csak egy építgetsz és örülsz neki. Csak hát ez meg unalmas. Tehát az meg a másik véglet. Valami kettőt között ki kéne találni. Nem, nem, tudom, nem, nem e Egyetlen egy olyan játék van, ami ilyen hasonló téma lesz, hogy ilyen, ilyen bár az meg megint nem ez a kategóriájú survival lesz ahol az építketés van, nem tudom, ez, ez készül -e még, ez egy elég régóta alfa és titkos fázisban lévő játék, a Fortnite. Szerintem azt még csinálják. Az rossz srácok dolgoznak tárom. De teljesen más típusú játék. Hát szerintem. építeni kell egy erődöt, jönnek este a zombik, nappal gyűjtögetsz, építesz, karbantartasz, este meglősz azért lesz. mondtam, hogy másabb kategória egy kicsit, de mégis ez a survival építgetőség Na, az arra levő lennék. Abba szerintem PvP mint olyan nincs is, hanem csak teljesen kóp az egész. Tehát ez egy ilyen PvE játék, gondolom, hogy meg kell védeni magad, meg a haverjaidat. Egy ilyen bázisba aztán csókolom. Az mondjuk egész kufának néz ki. Bárhogy régóta nincs arról sem, sem hír. Hát csak mindig az a hír, hogy csinálják. Meg jön egy trailer, Aha. aztán majd legközelebb a Gamescom-on, vagy az... Meg, e -hát, meg zárt, zárt bétában már lehet vele játszani, csak hát. Nem osztogatják annyira a kulcsokat, úgy látszik. Lehet venni, ha akarsz. 2000 forintért. Béta kulcsot, amivel még nincs is benne a teljes játék. Annyira azért nem sürgős megnéznünk, szerintem. Igen. Ráérünk arra még. Ez ja. szerintem inkább olyan játék lesz, és akartam mondani most, aminek nem jut a szemből címe. Az is egy ilyen, az mondjuk pvp lövölde, hogy van két ilyen bázis, és mind a két bázison van egy ilyen, nem is tudom, valami szép vagy mag, vagy itt valami, amit le kell rombolni a másik bázisnak. Tehát kicsit ilyen mobile jellegű, csak ilyen FPS. És ott is lehet építgetni dolgokat. Hát ez szembe nem jut a címe. Talán nem véletlen. Igen. Nem rossz játék az, csak az sem olyan marha izgalmas, tehát játszol vele egy keveset, aztán megunod. Hm. De az aggált free to play. Nem úgy, mint a múltkor emlegetett játék, ez a butlerite, amivel játszottunk. Hát halljátok, én ezen meglepültem. Most azért írtam fel, mert véletlenül itt belefutottam. De én, én nem tudom, én ezt... Nem gondoltam, hogy ez fizetős lesz. Na várjatok, de várja, várja, várja. Még nem fizetős lesz, ki... most fizetős. Még miőtt bárkit megbántanék. Erről mi beszéltünk? Beszéltünk. Igen, igen. És ez egy MOBA? Hát nem, ez egy ilyen aréna felülről nézős súlytel. De... még a múlt héten beszéltünk múlt róla. Múlt héten beszéltünk meg erről. az adást. Komolyan erről beszéltünk, és én itt voltam. <gül> igen. <gül> hát, ez nekem most teljesen kivaradt. Neked van egy ilyen nézés szűrőt, szerintem ez a mobasztál moba játék, és így kikapcsol. És akkor mondasz dolgokat, érte, értelmeseket ráadásul. Ja, tehát, jaj, jaj, jaj, a, a kognitív tudaton azért szintén működik. Szintén mondatokat így. Ne? Csak így felmegyek fogom az információt. Igen, ez de... zar, minden moba rossz, megint. Ilyen se válaszok. Van egy ilyen random generátorod, ami így kidobja a válaszokat. De most így nézem, és most ez, ez, ez, ez nem egy olyan játék, amiért fizetnék 20 eurót, vagy nem tudom mennyit. Hát nem. Tehát ez de egy, egy... skines mikrotranszakciós dolognak tűnik, így külső szemmel nézve. Igen, és szerintem az is lesz és most lehet fizetni a b pontosan, ez ugyanúgy, mint egy csomó játéknál volt. Tehát mint, hogy a korai hozzáférésű lenne. Így van. Megveszed kisöbénye. az is early access. Tehát most tudsz értefizetni, hogyha játszani akarsz, akkor kapsz hozzáférést, viszont majd, ha megjelenik, akkor elménytek free to play lesz. Sok játék indult így. Ha megnéztétek, ott van a h 1 az ebből indult hogy korai hozzáférésű, majd később free-to-play lesz, most meg ott tart, hogy fizetős, és ketté vágták, tehát két játék, tehát két vetnek. Ami így tök vicces, hogy... Na mindegy. Én nem tudom, ha... tehát ugye kaptunk ilyen alfa, vagy closed beta, vagy nevezzük, aminek akarjuk milyen beta kódot. É én az alapján azt mond, hogy ezzel valószínűleg nem fogok játszani, Pénzért, meg száz százalék, tehát, hogy nem tudom. Egyébként népszerű. Egyébként Egyébként van, és van akik, van, akik azt veszik. Azt szóval nézem. Van, akik veszik is. Meg, meg azt nézem, 96%-ban pozitív értékelés van róla. Mondjuk tény, hogy nem rossz játékról beszélünk, csak, csak nem tudom. Ez kicsit akkor ilyen, Tudjátok, mire emlékezted? Mert néztem bőle videót, ott láttam, hogy van olyan is, amikor 2v2, meg 3v3, meg minden. Ez majdnem olyas, mint, a, mint, mint hogyha a Magica lenne. Csak nem pötyögöd a, a skilleket, hanem van vannak, vannak fixen, igen. Ja, hát ez én izometrikus cucc. Egy ja. kicsit haj az erre, de ezt már hát is mondtuk, vagy mondtam. Ez a... ami nem lett olyan nagyon népszerű, nekem nagyon tetszik játék, ez a Secret Poncho's cucc. Tehát ebbe is... Nagyjából ugyanúgy kell, csak itt varázslatok vannak, nem fegyverek. Yeah. De nagyjából, nagyjából az, a, az a történet. Ez is. Egyébként arról is vannak hírek, hogy az is free-to-play lesz valamikor. Hát Közel lehet, eljövőbe. hogy Nem akarják megbontani már a játékos bázis, mert látják, hogy mondjuk nagyon kevesen játszanak, vagy játszanának vele akkor. Eléggé, eléggé. Meg hát Keri tesznek vele szkineket, meg ládákat, ez megvalódva a mikrotranzulátum. Ez kell minden játékból, és akkor igazából még free -to play be is lehet vele keresni. Igen, meg kártyák. Hát akkor jó. Ez a Battle Light is megvolt. Nekem ez újdonságként hatott. Igen, az a, az a baj, sem. nem hallgatod a műsort. A ja, igen, nem hallgattam vissza. Ha miért okosságokat mondtál hozzá. Felírom egy lapra. Nem telik be egy a lehet. Na de most jöjjön csigesz kedvenc témája a héten. <gül> Miért az én kedvenc téma? <gül> Készül az Overwatch pornó gyerekek. Atya úristen. És ráadásul magyar vonatkozása is van. Mert, o, olyan Mert az a pornószínésznél, aki bent van a trélerben, az azt hiszem magyar, de ebben nem vagyok száz százaléki biztos. Ó, oh, ez a... Azt hisz, valaki mesélte, hogy magyar, tudod? A... <gül> <gül> nézhet, van, van, egy havara, aki, van egy haverom, aki... Van egy havarom, aki nézi ilyeneket, mert én nem, és ő azt mondta, hogy magyar, tudom. <gül> Milyen csönd lett. Hát ezt a témát. <gül> a, a trailert nézzük meg, hogyha... néven fog jönni. <gül> a 18 éven felüliek vagytok, nézzétek meg a trailert. Ha nem, hát, akkor is megnézhetitek, már ópa még igazából nincs semmi durva. Hát, de igen. De, amúgy, ládákat nem fog dobni, tehát... Azt nem várjátok. <gül> <Ha, ki tudja. gül> Tényleg akkor a lenne járna ilyen a játékban? a <Szkémak> játékban. Külön lenne széma. Olyan... Lenne egy, egy oh. árcó hátla. Uh. Mondjuk amúgy nem, nem tudom, hogy egyáltalán a Blizzard mit fog -e ehhez szólni. Igen, ez egyébként jó kérdés. Hát ez jogilakot csinálhatják. Á, hát állítólag, hát. És hát nem állítólag, hanem. Ugye megjelenés után elég sok ilyen perverz over rise. rajz film, vagy hát nevezzük annak, aminek akarjuk dolgok jelentek meg, és azokat gyilkolják elvileg. Hát de ezt máshol, máskor is megoldották, nem? Tehát ilyen Star Wars, meg ilyesmi dolgok is vannak, tehát hogyha kicsit változtatnak rajta, akkor már csinálhatják. Tehát konkrétan ebből él az izé a, hú, hirtelen akartam mondani, film filmgyártól, melyik ilyen gagyi másolatokat csinálja a nagy filmeknek. Azt igen. például konkrétan ők is ugyanezt csinálják, csak nem pornóval, de most mindegy. Igen. Igen, egy mindegy. Trans Egy-két betűt kivál, átizélnek, meg maga a történet csak hajaz rá, de kiadhatják és senki azok, szanetik. basszus. Igen. Szörnyű. Azok közül még egy jó filmet nem láttam. És az a szörnyű, hogy a film plusz meg tele van vele. És van olyan Asylum film, amelyiket leadják moziban. Móziban, Igen. miért csinálnak ilyen? Nem tudom. Melyik moziban? Az a baj, hogy ha, ha nem nagy Ha laikusként néz be egy dvd vagy egy moziban, nagyon könnyen összetévesztheted, hogy most melyik az, meg melyik ez, meg melyik amaz, és így tudnak szerezni, nem tudom mennyi bevételt, de biztos sokat. Most írtelenek? Nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy, hogy rendelik ez, be, a mozik, mert ugye azok sem mindent adnak le, meg kell venni a licenciókat. Megmondják, hogy ez amúgy a Terminátor legújabb része. Csak nincs ben, mert nagyon, benne Nagyon egy rül. távoli spin-off, tudod. Igen. Elektromodulátor cuá. Még, Még egy tök másik univerzumban játszódik. Azt az a ez volt a címe, mikor Antónyi a tévében, nagyinjánál Antónyi antennában be lehetett fogni a szlovák tévét elektromodulátor cva. Atya Ez volt Isten. a Terminátor 2. <gül> Tű Atya úristen Dragul jobban hangzik Most előszültött eszembe, hogy az oroszok is csinálnak uh, Ilyen Marvel copy mozit Ezt nem tudom, láttátok-e Lesz benne Lesz Vaj, benne medveember gépfegyverrel <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Elborultott is az agyuk de az képest nem néz ki a rossznak, tehát egész színvonalas mozinak tűnik. Hát ott pénz van. Ez lesz számítva, hogy a medve ember gép fegyen Majd az orosz film alap támogatja. Ja. Belinkeltem ide a show notes ez lesz a címe. Aha. Úristen. Ja hogy el is kezdődik. Zasnyik. Az, az. Hát ez, ez lesz. Ez lesz. Ja, és, ja, várjál. De legalább jól olvastam, mert én a Cyril betűket próbáltam megfejteni, és most látom, hogy egy sorra felette ott van kiírva. <gül> ez tényleg jól néz ki amúgy. hogy a Cyril betű becsapósak. Biztos, hogy lesz be. Bár mondjuk, ha 12-es, akkor nem biztos. De lesz benne medva, ennyi. Majd mutatják így a lakosságot, és medve. Minden, gyerek, minden gyerek dotázik meg... Medve ember. Medvegyev, hoppá! De azért a Lenin szobot van. Hát annak ott kell Lenin. Én amúgy még nem néztem meg ezt a trélet mert azt hittem, hogy annyira lesz. Ne, ez egy jó meg van csinálva, ahhoz képest. Tehát ez... A trükkök is egész jól néznek ki benne, aránylag. Ja, pedig színvonal a CGI. Na <gül> jó, azt azért nem mondanám. <gül> hát, hihető. <gül> Igen. Majdnem. <gül> Láttunk már rosszabbat, ha mondjuk így. Igen. Majd Magyar a film pluszon 5 év múlva megnézzük. Nem kell arra öt évet várni, szerintem. Na jó, van. Jöjj, lassan már film. podcastesek leszünk. Overwatch pornó meg. Néhogy játkonyarod. Jöjj, Pornó Porno. pornó podcast. vált podcastból <gül> <gül> Egyébként már nekem erről a hírral az jutott eszembe, erről az Overwatch pornóról, hogy már... Igazából maga a játék is, amilyen karakterek, meg amilyen ruhák hannak benne, eléggé haj az erre a témára. Igen. Hát meg a neveket Lentem. is átvették. Nem? Hát ezt nem tudom. Hát egy az átított, nem összesen szerintem. Hogy át tudják, vagy a fene tudja. Ja, nem, most te melyikről mondtad? Az overwatch -ra. Az Overwatch-pornó. Én sopornót mondtam, mintha az lenne benne, nem? Igen, hogy a nevek is ugyanazok. De azt nem vágom, hogy szerintem más játékból is készült már ilyen, nem? Biztos volt GTA, meg ilyen arraságok. És az abszolút nem kapott ekkora visszhangot, mint az Overwatch. Meg biztos van ilyen, nem tudom, mindenféle sorozatból, meg filmből, és... Ezt meg valahogy még jobban felkapták. na most azt nem értem, hogy a Blizzard miben bízik. Tehát mások se perelték be. Hát... Igazából nem tudom. Vagy lehet, hogy a Batman kell nézni. Lehet, hogy ezt meg tudták oldani úgy, hogy hogy tehát annyi dolgot használtak, csak fel, ne legyen. De lehessen perelni őket. Hát mit a többinél? Vagy a franc tudja. Én nem tudom, ez hogy megy. A pornoiparban nem, nem vagyok ott hol. majd Covid majd valamikor meg kellene hívni vendégnek és megkérdezzük. Hát addig állj fél lábban, amíg megkívjuk. Na én most, most rá, rákerestem erre a télenre. Kivácsok, milyen nevet írnak ki. Ne tudd meg. Bor borzasztó és most podcast alapanyag, hogy trélert nézünk. Igen. N nektek is ajánljuk, hogy most indítsátok el. Csig ezzel együtt is. És gyönyörködjetek. Nem, nem ír nevet. Úgyhogy csak hasonlít. Ugye, ugye? Meg biztos hogy van. De, annyira szar, ugye? Így ki van neki takarva ilyen betűk kis kit, aletta, roll, C.K. sniper, <gül> vajon mi lehet? <gül> hát én, én, én már sejtem, mi az ultia. <gül> <gül> és várjátok! hogy annyira jót, ugye mondja a játékban a sniper, a videomaker, hogy one shot, one kill, és egy one come shot, one kill. <gül> Zseniális amúgy, nagyon jól megfogták a játék lényegét. Minőségre beszélünk itt, srácok. <gül> de nem amúgy szerintem direkt annyit csináltak, hogy, hogy ne, nehogy véletlenül izébe lesen őket perelni komolyabban. Nem csak a színészek, de a produkciós csapat is izzadt nagyon, míg ezt kitalálták. És <gül> ezek egyre jobban. És ez most jutott eszembe. Csak úgy. De közben belinkeltem a show egy játékot ami hát holnap fog megjelenni, és nagyon, nagyon témába vállkal megnézitek a, a játéknak az oldalát. Ez a Heidi nevű valami, amiről én régebben már láttam videót, és én nem hittem el, hogy ebből játékot akarnak csinálni. De igen. Ez egy, ez egy játék. Hát ez elméletileg egy ilyen... Hát én most csak melleket látok. <há> igen, meg seggeket. Meg, mell, meg seg, igen. Tehát van egy ilyen robot, aminek indokolatlanul nagy melle is segge van. És ez, és ez, és ez máskál valami, nem tudom, milyen létesítményben, ami erősen haja az a... Ez egy portálos, nem? Igen, tehát én nagyon hasonlít a portára, maga a látványvilággal cusznak, leszámítva, hogy a kis robotunk elég érdekesen néz ki ezekkel a eltúlzott nőíromokkal. Ugyan szép nem Nem lehet <gül> Csig, csak ennyi kérdésem van a dolgokkal kapcsolatban, <gül> Én nem értem, miért jelenik meg egy ilyen játék, de... De, de e ezek a key feature-ök, amik benn vannak, atya úristen, tehát, hogy limitált inventory managed. Meg, meg ilyen szövegek, borzalmas. De lesznek benne nagységmentek, úgyhogy lehet, hogy majd... Aha. Előrendelitek, elgondoltam. <gül> Ezzel lehet magyarázni majd az asszonynak, hogy ez, ez nem egy ilyen csíci, van ízi, hát ez achievement. Ja, van benne achievement. A csöcs fizika az nagyon... az durván. ahogy mászik a falon, Meg ahogy előre ugol és az a nagy feneke még nagyobbnak tűnik, két centiméterről a kamerától, azért az elég durván néz ki. Én nem is értem ezt a játékot. Nem teljesen értem ennek a célközönség. Tehát ugye ezt a fejlesztők most úgy volt a a gótszimulátor, vagy itt ezt hót komolyan gondolják? Egyébként, mert egy jó logika játék lenne ilyen kis TPS nézetben. Hát így is jó. Csak lenne, hát csak ne, nem tudom, hogy ez most ez PS. Hát, ha, le... úristen, mikor ott másikat cső. Ugye? Hát, Ugye? Fölmászik egyikről a másikra, tisztára, mint valami Tomb Raider, csak bugyiban. Meg Atya úristen, mi ez? Szóval, a gyerekek erre Na, megy a de, játékipont. nem én hoztam az ilyen dolgokat. Nem, az élet hozta. Az élet is az élet <gül> élet ja, Így van. Ja és mi ez ilyen rage game lesz? Challenging ez... gameplay, you Igen. will fail. Amúgy ez szexistább, mint az Overwatch pornó trailer. Tehát nem? így be beleírtek a leírásba hogy hardcore. Ott így, nem, így elgondolkoztam, mire is gondolnak. <gül> milyen, milyen szempontból lesz egy hardcore. Mondjuk lehet, hogy volt egy tök jó ötletük, és, és ezt csinálták Nem, hogy nem, nem, hogy az ötlet az megmaradt ez a gondolkodós cucca. Lehet, hogy arra gondoltak, hogy ezt senki nem fogja megvenni, meg beszélni róla meg ilyenek. És ezért ki kell találni valamit. Mi legyen az? Hát egy nagységű nagy csöcsű robot. Legyen a főszereplő, mert így legalább mindenki figyelni fog a játékra. És végül igazuk van, mert különben mi sem beszélnénk róla. Hát az biztos. Ezt VR-ban hallod? Nem. Az a nagyon durva lenne. A vr nem jó, mert akkor nem látod a csöcsöket. De úgy, hogy a tps be maradnál. Ja. Tudom, és körbe tudnád nézni, meg nem tudom. Így közelebb tudnál így hajolni, így bele is így... Igen, <gül> <gül> Igen, volt erre gondoltam. <gül> jó. Látjátok, hogy van értelme a VR-nak? Csak átékokat kell hozzá csinálni. <gül> azon, Ide nekem a HTC vive <gül> Na, ez, de ez a játék remekül élet most bele. A... Ez egy gyönyörű zenekar. Műsor, műsorba. Igen. Úgyhogy vigyázzatok, ha a steam Mert hát akkor ilyenekbe bothatok. És főleg ne akkor kattintok csak ilyeneknél, amikor ott van barátnő vagy rokon vagy valami, mert nehéz kimagyarázni a dolgokat. Tényleg most a steam vannak filmek, mert minden mikor lesznek ott pornok. Hát, végül is ez már az. Ezek már <laughs> simán. Mekkora hát, fogja lenni az óválas hát pornó lenne itt a steam Én úgy és... tudom, ilyen játék már van. Ilyen jellegű játék, hogy ilyen nagyon csápos, vízés, kislányos valami. Hát és sok ilyen van amúgy, de mondjuk ez főleg Japán. Japánban menő. Igen, igen, Japánban nagyon. De ezek a vizuál novellek, meg, meg az ilyen cuccok, ott azt nagyon adja. Meg régen emlékszem volt a Lula, még az első része, amikor ilyen pornófilmeket kellett forgatni. Még az egy jó játék volt. Azért, Bár nem régen, azért játszottuk Mi Volt bele. ez a Leisure, Sweet Larry, vagy mit Igen, igen, igen, igen. Az nekem valahonnan meg is van, mert valami újra kiadásra van. Annak hát a Hambleben is volt mostanában egy kényszer, meg akciózó is volt. Valamilyen bandilba egyszer húztam. Igen, igen. De az a sem régen nem játszottam régen, sem most. A Meg most is. Igen. Hát. Azt hiszem a voltak olyan minigémek, hogy miközben próbáltál összejönni egy sajján ilyen izé, óvszerrel a spermákat, e kellett kapni, hogy ne jussanak be. Istenem. Régi szép idők mi? És soha nem játszottam vele ezt valahol videóval Persze, ha igen. Ne, halál komoly, nem játszottam vele, de most így, ezt, most hogy így eszemügy, lehet, Le is hogy, lehet, hogy meg kéne venni ezt valahondan. Ja. Csak 20 euró, ja. Tímen. <gül> Szép ára van egyébként, ja. Az a HD-sített újrakiadáshoz, Aha. Ja. Ja, nekem az van meg, az volt bandulban. Érdekesek ezek a bandulok. Néha mik egy bará nem pakolnak. Hát igen. Na jó van, szerintem elértük a podcast mélységét. A, a Mage ezt ben Lerítőben már van egy Engry Bölcsös áthallás is. Igen, azt én is néztem. Van egy ilyen Engry Bölcsös minigém. Hát már mindent modernizáltak. Ja, ez, ez úgy látszik úgy Raw-D-verzió, hogy modernizálták benne a minigémeket is kicsit az még nem biztos, hogy baj, hogy ennyire belenyúltak. Bár mondjuk, hogy lehet... a klasszikust, az nem biztos, hogy örüljön. Bár azt is lehetettem képzelni, mert ez régen nem játszottam, hogy ez régen is benne volt, és igazából az Angry Birds nyúlta. Ez is van? lehet. Simán lehet. Csak itt vannak Ooh. csöcsök is, meg mások is. Ja, Mennyivel jobb játék. Ami? <laughs> Na jó. ez van még lejjebb? <laughs> Szerinted? <laughs> Együnk Szerinted... beljebb! Gyorsan, gyorsan, valamit, valamit! Valami japánc útot találjál már! Jaj, ne, megint! Valami marhaságot, Istenem! Bugyikat megint, izéből! á ah, most nincs, nincs! Jó van, szerintem hát akkor ezeket... már ennyi voltunk. Kevés, is kevés témánk, be. kifogyott. Így van. Úgyhogy ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet! és Ne vegyek közelebb. a store semmit! Igen, és... És várjátok és... meg a sztémes megjelenést. Igen. Mint jó tanács. Így van. Hát sziasztok! Hello. Sziasztok!